Er det en god idé, at Kong Frederik tager til Spanien? Er skuespiller Bradley Cooper for åben omkring sine børn? Kan Mikkel Skelskov og Amalie Sigethys mor blive venner igen? Og hvis vi når det, har Christian Fuglendorf og Janne er rette i, at man skal, dømmes, eller man skal dømme statens domstol, ikke den offentlige. Velkommen til sæson 4 af Marcus Realty-panelet, der stadig er programmet, der redder kendte ud af forskellige livskriser. Ved hjælp fra eksperter i drama, kriser og roomie-forhold. Med mig i studiet har jeg Jasmin Spavat, uhuh! uhuh, Sara Doen uhuh! uhuh, og Frederikke. Og jeg skal lige sige Maziniak. Ja. Alle fra Paradise Hotel. Mit navn er Markus Eklund, og du er med på en lytter. Det ah. er så, Okay, skal jeg bare ja, det, jeg glemmer det jo Det er Paradise, ja skal mm. ja. mm. okay, det to forskellige, er ikke en af os ja. <laughs> Og I er jo alle sammen uh, mm. sammen. Og uh, det skal vi selvfølgelig snakke om Men jeg vil allerførst lige uh, Snakke mm. om i går Fordi nu optager vi her en lørdag Og i går var det kvindernes kampdag jo ja. um, vi skal Om så lidt Vi kan godt lige Det er da en stor dag Ja, hvad skal jeg sige? Er det fordi, jeg ikke engang er engageret? Prøv ja. igen. Ja, så tager den lige for I går var det kvindernes kampdag! Yeah. Ja. Yeah. Woo! Var I ude at fejre det, Frederik? Jeg var sammen med min mor hele dagen i Aalborg. Og så var jeg ude at hygge med hende, og så... Ja, hun er min største rollemodel, så hende talte jeg også dagen sammen med. Ja, og hvad var med dig, så? Altså. Jeg var sammen med min søster. Det var ikke, fordi vi fejrede det. Nej. Vi nej. hyggede bare. Ja. Hvad Øh, fandt lavede vi? Ik mm. Ikke noget. Så vi var bare sammen hygget. Hun var ude og 26 kilometer, for hun blev 26 år, så hælpede jeg på hende, fordi det, det skulle jeg bare ikke. Og det, det gjorde hun bare? Yeah, hun ja, hun skulle sej. Det er vildt. Ja. Så smil, hvordan far hvordan du det? Jamen, jeg var på arbejde. <laughs> ja? Mm. Går I meget op i det? Nu spørger jeg bare. Går I meget op i kvinders kampdag? Altså, mm. jeg går ikke sådan op i den dag, men jeg går meget op i sådan en velfærd. Ligestilling. ligestilling. ja. ja. Kvinde, kvinde det, kan det giver jo god mening. Jeg går ikke mega meget op i det, men jeg synes, det er noget, man skal huske at sige til hinanden den dag, det er. Fordi det er fandme en vigtig dag. Det kan godt være, at vi ikke som sådan længere kæmper for så meget eller sådan, ja. i forhold til... Men der er jo virkelig mange af vores forfædre, der har kæmpet en brav kamp for det, som alle de privilegier, vi har i dag. Ja, lige præcis. Hvad, Frederikke, hvis, hvis du skulle vælge én ting, ikke, som du virkelig... Sådan en, et Emne, kan man kalde det, inden for ligestilling. Hvad ville du så ønske, der var bedre? Øh, jamen, det ved jeg ikke som sådan, inden for ligestilling, Altså, sådan, jeg føler egentlig sådan... Altså, selvfølgelig er der nogle ting, der stadigvæk... Altså, bliver set ned på som kvinder og sådan noget. Vi måske ikke er lige så... kraftige, eller man siger så mænd, eller hvordan man skal sige det mm. på den måde. Men altså, jeg synes altså, vi har kommet meget godt op i... Altså, nutiden og sådan noget. Altså, kvinder kan... Jeg ser meget op til min mor, for eksempel, fordi hun har... Passet tre børn, som helt ung og klaret sig igennem ting sådan uden mand på sidelinjen og sådan noget, og klarede sig rigtig godt op og på op ranglisten og sådan noget. Så, så du hylder kvinders selvstændighed? På ja, måde. det gør jeg. Ja. Så hvad, hvad med dig? Hvad tænker du lige kunne være lidt bedre, i hvert fald i Danmark? Øh, bare snak pænere ja. til kvinder. Altså sådan behandle kvinder ordentligt. Altså, så det, det, det føler her jeg er diskurs, rigtig. den er hele den her... Jeg ja, snak, der omkring øh, kvinder, hvordan man... Ja, det man... er sådan, en man er container, og kvinder må ikke være sammen med særlig mange, og alle sådan nogle ting. Har du selv oplevet det, at blive stark frem ja, ja. til ja. at mænd? Ja, Hvad, Kan du nævne nogle eksempler? Ikke lige på stående fod, men jeg ved da, at jeg er blevet kaldt nogle ord sådan noget, i byen, og hvis der er nogen, der skriver, sådan, det oplever man det stadigvæk. Altså. Så er der nogen, der skriver til dig? Ja. Bare ud af det blå skriver, du... Eller hvad? Ja, nu, jeg er jo også en offentlig person, men ja, ja, det hænder der. Eller så hører man nogle venners venner, der har sagt et eller andet, og så hører man det der igennem også. Ja. Ja. Men er det ekstra slemt mod kvinder? Gør mænd ikke til hinanden, eller hvad? Ik ikke i sammen. Sådan... Altså, hvis man de gjorde det sådan til hinanden, så ville jeg bare give hinanden en high five. Altså, I hvert fald, når det inden. er sådan noget med at være sammen med kvinder. <laughs> ja, altså. Nej, men jeg tror, jeg kunne godt forestille mig, at det også nogle gange var svært i og øh, fordi de tit føler, at jeg laver virkelig meget sjov med hinanden, og sådan, hvornår er det ikke sjovt længere? Jeg, jeg tror, det ja. kunne være svært at sige fra som fyr, men nu er det ikke lige fyrene, det handler om. <laughs> ja, hvad med dig så, Jasmin? Hvad vil du kæmpe for fremadrettet? Altså... Æ, jeg kigger rigtig meget på sådan noget på arbejdsmarkedet stadigvæk. Der er jo stadigvæk sådan noget med løn, og der, hvis øh, kvinder de bliver gravide og sådan noget, og at de så ikke kan finde ud af at varetage en stilling lige så godt som en mand kan, bare fordi hun er væk i noget tid. det er jo ikke, altså... Hvis mænd gerne vil fucking have børn, så altså, det er det jo kvinder, de skal bruge til det, kan man sige. Og hun og babyen har jo ikke brug for manden i de første mange måneder, at mm. barnet er født, så... Jeg synes, det er en kæmpe stor rolle og vigtig rolle, at hun jo selvfølgelig skal hjem og passe det barn, indtil det skal i en institution, og så kan hun komme på arbejde igen og gøre det lige så godt som manden. Okay, så lidt det der med, hvordan vi ser barsel på en eller anden måde. Ja, og sådan, også det der med, at man kan blive valgt fra, måske fordi man er kvinde. For, fordi at Der har jo været alt sådan noget snak om, at så mandlige chefer har været sådan, men hun har sikkert også PMS, og hun har det ene eller det andet, bare fordi hun er kvinde. Og det er jo noget, man skal hylde, for det er nogle virkelig seje processer, der sker inden i en kvindes krop. Det er ikke noget, der kun er et til et problem i samfundet. Det er virkelig Ja. ja. Skal I høre en lille fun fact? Ja. Mm -hmm. Det er, at øh, der er flere statuer af heste i København end kvinder. <laughs> Ej, det er faktisk en sjov observation. Ja, ja det er lige været mig det helt, helt Ja, meget. jeg så godt et eller andet med, at øh, Karen Wulff skulle have en statue eller sådan et eller andet. Fordi da ja. de gerne har flere rollemodeller af kvinder, som skulle vises frem. Præcis. Så spørgsmålet er faktisk bare til jer, vil I også have, at der skal være flere statuer af kvinder? Ja, Hvorfor det. ikke? De er da pisse flotte. Ja, flotte. Sej. Det synes også, at kvindekroppen er lidt pænere end mandekroppen. Ja. Sorry det say, men det tror jeg, der er mange, der kan be enige om. Det kan de alle ikke, det? Bare be enige om, at kvinder generelt er lidt mere... Det er bare det lidt mere... Det. Æste Æstetisk for Jamen ja, det bliver sådan lidt in your face, når en mand også synes. <laughs> <laughs> så bliver det bare... Altså med, med den slung out der. Ja, ja, ja, men, ja, men det bliver bare sådan lidt... Ja. Okay, så i hvert fald flere. Nå, vi skal i hvert fald... Nu skal vi lidt videre, for vi skal snakke mere om jeres Det har jeg også lidt nysgerrig på. Ja. Fordi at øh, jeg har jo hørt mange eksempler på det der med, at når man flytter sammen, så bliver noget andet. Ja. Så bliver ens venskab noget andet og sådan noget. Og det skal, det skal vi lige dykke lidt nærmere i, fordi altså... Nu, jeg, jeg tror, jeg har det hyggeligt. I har det hyggeligt, ikke? Jo. Mm. Jo. Men er der ikke nogen gange noget, der er rigtig irriterende ved en altså. altså jo. Altså, jeg skal i hvert fald lige vende mig til det, fordi jeg har været vant til at bo for mig selv i flere år. Så det der med at jeg lige pludselig skal dele... Og at man skal have regler og sådan noget, som ikke kun er sin egen, så det det faktisk det det noget, jeg lige skulle vende mig til i hvert fald igen. Og sådan. Men altså, det er jo mine dejlige veninder og sådan noget. Og vi er gode til at sådan, blive fucking sure på hinanden, men vi er også gode til at, at, snakke, om at det. snakke om det. Ja. Ja. Hej, har har uh, regler derhjemme? Det er det selvfølgelig. Ja. Ja. Hvad er det for nogle regler? Det kan være alle mulige forskellige regler. Det kan være noget med sådan, hvornår skal man spørge, om man må få nogen på besøg? fordi man skal også, sådan, hvis nu ja. en skal tidligt op på arbejde eller, et eller andet, så er det måske ikke så fedt at komme hjem til at der er tre tøser i hytten, der skal i byen, eller sådan et eller andet. Ja. Altså sådan, så det er bare lige med at kommunikere med hinanden om, hvornår. Ja. Har I det helt klassiske, den der med køleskabet, hvor man har en hylde? Nå, jo! Nå, altså det der, hvor man har en hylde. Ja, det tror jeg. Ja. jeg. Nej, vi har en hylde ja. Ja, hver. To hyldeværd. fælles hylder, ja. ja. Og så må man ikke tage fra hinanden, vel? Nej. Ej, så siger man lige ved et valg. eksempel her den anden dag, så havde jeg taget en af dine soldevand, og så købte jeg en ny til dig, Og så har du ja. taget en af mine soldevand, så købte hun en ny. Er I meget samme Altså sådan, var jeg tre, eller, eller, eller er det meget sådan... Det, det kan man jo også have de der roomy forhold så kommer man ind på påværelset, og så er man der, eller... Vi kan begge ting. Ja, jeg ja, føler også, det var ja. Nu har vi alle tre lavet vildt meget den sidste måned, altså det er ikke sådan virkelig tit, at vi alle tre har været. Jamen vi snakkede også om i dag da vi gik ud af døren sammen at det er virkelig sjældent, at det sker at alle ja, tre kommer ud på en ja. gang. Ja, ja. Ja, okay. Men I, så I laver ikke sådan de store ting sammen. Sådan, hvad med aftensmad og sådan noget. Laver I det nogle Nej. gange Nej, det er vi for, så... i hvert fald ikke gjort. noget, det har vi snakkede om i med. Ja. Ja. Altså, ja. vi spiser aftensmad sammen, men vi laver sådan en, hvad så sådan. Ja. Ja. Men I er jo også tre travle kvinder i ja. ja. er i skal. Ja. og så er man forskellige tid fri fra arbejde, og så er det er ikke altid man lige gider at komme hjem og lave det store, så det tager man måske bare lige nudler eller, eller eller Ja. ja. <laughs> koblet, eller? Okay, shit, det bliver man da ikke med af Det er ikke mig der gør det, det er jeg. Nej, <laughs> det er sådan noget tid siden, jeg har spist der ja, Jeg synes det er fint, altså. Er du mere der kop nu eller Det Ja. Filt. Det er, filt. Mm. det er crazy. Hvad nu hvis man får en flødt over? Er der regler for det? Altså, ja, så vi har, altså nej, altså vi siger jo, hvis der er sådan der er noget med jeg lyst til eller sådan, spørger om lov selvfølgelig. Øhm, og som regel så er det altid fint, medmindre der, der sker et eller andet eller en eller jeg ja, skal tidligere op eller noget der, noget, der sker. Øhm, nu har jeg sigt, min jo en cast. Mm. Så altså, det ville jeg, det var også det jeg ville komme ind på. Har du, altså, kan I så sige, du øh, skriver Jasmine, hey, må, må jeg lige få, øh, hvad er nu din kæreste? Tiago. Tiago, ja, må mm. jeg få Tiago over? Og så kan ja. I være sådan, jeg skal tidligere op i morgen. Ja, er, ja altså, nu man, så lidt, nu har det været lidt, lidt tumult og sådan noget fordi nu har der været, mange ferier og sådan noget, og sådan her og der og sådan noget, så det har været sådan lidt med, at så når man så endelig kommer hjem, så må man jo gerne lige være så selv og sådan noget, men han har jo selvfølgelig været der nogle dage også og sådan noget. Men jeg tror bare, at vi skal stadigvæk ligesom blive bedre til det der med, at man lige siger på forhånd, er det okay, er det okay, og det ikke sådan er sidste øjeblik -agtigt. Ja. Og hvad med i byen, også hvis man tager en fyr hjem. Ja, der, er det, der tror jeg ikke, ja. Der er, er det har været det... okay indtil videre. Ja, det, det har været okay indtil videre. Okay. Mm. Er, der, er, det meget, er der meget af det? Er der meget, meget gennemgang? Nej. Ingen gennemgang? Nej. <laughs> er det bare... er der der må da være noget imellem ingen gennemgang og meget gennemgang. Der må okay, der okay, være der noget stop. imellem det? medium gengang. <laughs> der er der gennemgang. Ja. Det er godt at høre. Jamen med det, så synes jeg faktisk, at vi skal øh, videre til det, det handler om. Jo. Den. Hvad siger du? Ikke noget. Siger. <laughs> Er du okay? Ja. Godt. Fordi at øh, vi skal snakke om Spanien. Ja. Du skal til Spanien i morgen. Mm. Lidt sjovt. Men ja. fordi ifølge det spanske blad Ola, så øh, har vores konge mm -hmm. Kong Frederik igen var på hemmeligt besøg i Spanien. Besøgte en Casablanca. <laughs> det var angiveligt i vinterferien, at Frederik havde besøgt Madrid. Og det bliver bekræftet ifølge mm -hmm. ladet, eller af tre kilder. Det er specielt, at kongen rejser til Spanien blot nogle få måneder efter det, der er sket med Casanova. Casanova ja. Genoveva Casanova, som pustede ild til rygterne om, at kongen måske ikke har rent mel i posen. Så spørgsmålet til jer, det er, er det en god idé at rejse til Spanien igen så? Frederik. Altså, nu ved vi selvfølgelig ikke 100% hvad der er foregået og sådan noget. Altså, men ud fra set fra os, øhm, så ser du ikke særlig godt ud i hvert fald i modsætning til, når han ligesom skal tage til tage den rolle her. Jeg tror også lidt, at, at han er blevet kongen der sådan lidt sgu overskyg den her skandale med, at øh, ja. han ligesom har været dernede, og så synes jeg måske ikke lige, det er den bedste idé, at så tage derned igen, og så væk opsigt igen på det Nej. på det område. Så det er bare dumt at tage derned. Ja, det, altså, nu ved jeg ikke, hvad hans ærne har været dernede, men, øh, ja, det men altså, det er måske ikke lige den bedste, bedste mulighed, altså, at så gøre lige nu, i hvert fald. Ja, Jasmine. Ja, det er jo... Det, ja, det er sgu lidt at hvad hedder det putte benzin på bålet, synes jeg lidt. Det kan jo godt være, det er et eller andet mega vigtigt, noget vi ikke ved noget om, fordi vi ikke er eller konger, men, men ja, det, det virker sådan, ja, det ved jeg sgu ikke. Jeg, jeg, det virker lidt shady. Ja, en lille smule, ja. det synes jeg. Også fordi, at han jo før i tiden har været på forsiden nemlig et gange, at jeg ser og hører sådan noget, det her er Frederiks nye dame. og jeg ved godt, at han er gift og har fire børn, eller hvad han har nu. Øhm, men det har jo stadigvæk været drygt, rygte, han har haft før i tiden, ja. så sådan, det, er, det er måske bare ikke lige noget, han skal starte ud med at gøre på den måde. Ja, det ved jeg ikke. Nej, nej. Så er du enig? Ja, jeg er enig. Det er nok ikke det bedste, at jeg gør lige nu. Lad lige være med at tage til Spanien. <laughs> ja. Hvad, nu er det jo blot rygter, det her med Genove, Casanova og alt det her. Men uh, som du lige har været inde på, Frederik, du, du tror, der foregår noget? Altså, jeg ved ikke. Altså, jeg ved det jo selvfølgelig ikke, men altså det har virket lidt sjældent i hvert fald. Altså sådan Også for man hørt fra flere forskellige kilder og sådan noget rundt omkring. Øhm altså ja, så føler jeg måske også lidt, at øh, Dronning måske har lidt i sig på sigt tænkt, at nu vil hun gerne træde af, men så tror jeg så nu at den her store skandale, den så gjorde, sådan, at okay, nu er det nu om regnpartskødet for at få os måske overskygge lidt den her skandale, der så er sket der nede, fordi der måske kunne have været sket noget, altså. ja og så øh, ja, han er ligesom så bliver konge nu, og det har også så overskygget lidt. og jeg havde for eksempel, jeg går meget op i kongehus og sådan noget, jeg havde allerede glemt sådan lidt den skandale, fordi nu blev han konge, og så blev det så bare dumt, at han rejser sådan ned igen, og så måske vekker lidt, lidt mere opsigt på det samme ja. igen. nu er det jo bare rykt, ikke? ja det er... altså, sådan er det jo. Men, så jeg vil godt lige høre det der med rygter sådan, Jasmin, har du været udsat selv for at være sådan en rygter? rygter? Mm, det, det tror jeg ikke sådan, ikke noget, jeg sådan selv er klar over, tror jeg. Ikke sådan, hvor, jo, altså, bare sådan en åndsvægt, ting, som der skulle være med i Paradise, der var der Virkelig mange rygter omkring det og sådan noget. Hele vejen indtil det blev offentliggjort, men det er... Altså rygter omkring at være med i Paradise? Ja, så det er jo noget, der var rigtigt. <laughs> <laughs> det er jo også det, altså... Har de Nej, hvad fanden... Altså, jeg tror næsten alle piger, hvilket også lige passer lidt sammen med det, vi startede med at snakke om i dag, at sådan, at en fyr kan sige, der er sket noget, som ikke er sket, når man har... Øh, ja. Hvad hedder det? Spenderet tid sammen med en eller anden gut? En fyr siger noget, der ikke er sket. Om. Ja, jeg kan også huske, at sagde det sidste, jeg var herinde, at at han har sagt, at vi har knaldet, og det har man ikke, for eksempel. Og så skal man gå og hele tiden gøre op for dem. Det har jeg ikke gjort, og, og sådan noget. Okay, det er sådan nogle rygter. Ja, sådan, det er det eneste, Jamen, jeg, det er, jeg har fået. Jeg har aldrig forstået de rygter. Det har de jeg, jeg heller ikke for, at for han ud af det. Det er bare pinligt. Altså. Ja. Det er lidt i hvert fald måske Det ender med, at der er måske er to af de tusind han har sagt det til, der sådan, tror på, at det er sket. Ja, ja og hvad for han ud af det? Ingenting. Hvad med Nej. dig, Frederik, Har du været udsat for nogle rygter? Ja, yeah, det har jeg, men altså det, er også, det er måske lidt mere sådan en voldsom rygt. Hvad er det for nogle voldsomme rygter, jeg kan ikke snakke om? Nå, <laughs> du kan. Kom så. Det er jo bare <laughs> så kan du mænde den til jorden, hvis du vil. Jo. Ej, nej, det kan jeg ikke. Sådan alle mulige rygter med... Altså, du har stjålet en bil, og jeg ved ikke hvad. Du har stjålet der, og... <laughs> en bil! Fald! Ja, altså, du stjålet en bil, og sådan, noget, og så kørt rundt i den helt påvirket. Altså, fuld. Og skulle have stillet et eller andet sted, og lagt nøglen under måtten, og jeg ved kraften ikke ikke hvad, og jeg var bare sådan, helt detaljeret rygte. Ja, ja, også. og jeg var bare okay. sådan, hold da op. Du tager bare en pause, så Jeg var sådan, ud dig med, med dig, der er for varmt hænden. Nej, <laughs> <Dig> for fanden. Åh, <laughs> oh, for fanden. Øh, og jeg var bare sådan, hold da op, øhm, der fik det, ved jo sådan, okay, altså det er godt, det synes, der er nogen, at jeg har hørt. Og så kan det også være sådan noget rygte, ligesom Jasmin siger, sådan noget med fyre, altså sådan... Jeg har også et rygt om det eller noget. Øhm, Frederikke, har du ikke været de der er festen? Så sådan, jo, men jeg hørte godt, du havde en trækning ud på toilettet med åben dør. Og alle folk stod og kiggede på det. Undskyld, hvad? <laughs> det der så noget jeg ikke selv kender. Så så det. sådan på wow. har jeg lukket døren. Altså. Det er det der også er med af rygterne, at det er mere spændende end i rigtige liv. Hvorfor? Altså. Ja, er det så detaljeret? Jamen jeg ved det heller ikke, og jeg er bare sådan, hvad fanden. Altså, og det her det var en dag en fest. Du ikke engang en fest. Du måske ikke kommer sammen på ti mennesker. Sådan. Okay, Men jeg tror også det er fordi så er der en, der måske har startet med at sige noget der overhovedet ikke var nærheden af det der og så det der gået videre til en person som så lige har bygget lidt mere på og sådan jeg hørte vest også at alle kiggede på forresten og sådan altså, Jamen, døren, så den bare blev vildere og vildere stod åben ud til festen og <laughs> det alle Det lidt dig at gøre sådan noget ja det er ja, præcis how fuck... classy ja, <laughs> så altså, der altså. Nå jeg skal lige hurtigt sige det uh, Sarah fik det lidt dårligt så hun er lige gået ud af studiet så det er bare jeg to der, ja. der står herinde. Men uh, så skal jeg jo så spørge om hvis vi går lidt videre med det her rygte har i nogensinde startet rygte. Jasmine Mm. Nej, jeg, jeg tror ikke, jeg har startet et men jeg har talt med på rygter, jeg har hørt Ja, det, det vil jeg gerne indrømme det, det tror Du har jeg, talt at... med på dem, sådan det tror jeg også er rigtigt Ja, eller sådan, ja. jeg har hørt ja. Frederikke der... har haft en trækant med åbent dør Nej, nej, nej det er nej, eksempel... jeg hørt Ja, jeg har hørt. <laughs> ja det, jamen det er det, det, så, så, så taler man det videre Så siger jeg ikke, at jeg ved Så siger jeg bare, at hende der hun fortalte mig, at sådan og sådan så kan man godt sådan. Ja. Og det er jo lige så tral som okay, dem så du der startede. Okay. Det er ild til rygtet. Ja, men det tror jeg alle har. Og nu vil jeg gerne indrømme det her, som jeg kalder mig tavlig eller hvad. jeg har løst dem har alle gjort. Åh, øh, hvor du tavlig. Ja. Hvem øh. Det tror også lidt det samme som Susanne's Altså sådan, altså ikke fordi jeg har, jeg har startet nogen sån rygter spredt og spredt rygter på den måde overhovedet. Så tror jeg også bare det har været min yngre dage, hvor altså man har altså var nogen der fortalte mig noget, og så har jeg sagt, "Ej, har du endelig hørt det om det er det? uden at selv." Var du endelig det, det rigtige der? Ja, vidste om det. Var, ja, sådan lidt baltisk, mm. så. Synes i rygter er lidt spændende. Er det lidt øh... Mm. <laughs> det kan det godt være, ja, det, må det kommer, jeg gerne. Jeg tror, det kommer ind på situationer, hvilken person det er så noget, Ja, og man, hvis, det er noget, der... ja, også, hvis det kommer til at betyde noget, sådan, ikke fatalt, men sådan for en anden person Altså hvis det er et rygte, der virkelig skader en anden person, så tror jeg mm. ikke, jeg synes, det er lige så Nej. sjovt Som hvis det er bare en eller anden sidde. Så, så det, der er forskel på rygterne Altså det er sådan, Frederik ja, ja, ja. en trekant med åben dør, det er lidt lol Det synes jeg ja. Ja, en, men det er en fordi, en det er så langt du, så vil ude. Jeg, så så vil jeg, hvis du siger, for eksempel, jeg har hørt det om jasmin, så vil jeg faktisk sige til jasmin, har du hørt de her rygte, der går rundt om dig? Ja, ja. Altså sådan, du ved, for at være sød og sådan noget, bare for sådan at nedlægge det, eller hvad man skal sige. Mm. Men nu så, er nu det er jo ikke mig, det. det er sket for os, jeg ved ikke, hvordan du har det med det. Men det er sådan et rygte, jeg synes, der er lidt, jeg ja, ligesom du siger, lol, fordi det er så langt fra virkeligheden, og det er Fuldstænd. så absurd et rygte, at ja. sådan... Hvad altså, jeg var stødt tilstand i hvert fald. Og jeg, ja. jeg, altså, jeg, jeg blev lidt ked af det også, for jeg var sådan, altså tro folk sådan noget om mig, altså ja. sådan, så går man der i sådan, sin hjemby og sådan noget, og så tro man, altså særligt når det var sådan komme samlet ti mennesker sådan. Ja, hvad så når og, du møder andre fyre, tænker sådan, sådan, hun er frisk på den verden lige Ja, ja, hænder. ja. Hvorfor? Der er rygter om dig, men der er ingen rygter om dig, Jasmin? Jamen ikke hvad jeg kender til. Ja, det det, det ikke, kan der, godt være, jeg bare jeg ikke husker lige huske nu. Folk der så ikke hvor aldrig. Jajå, det tror jeg bestemt. Men der er det sådan noget, det gider engang at gå ned i, altså. Folk i hvor de kan godt lide at snakke. Ja, altså, det kan de godt ja. Okay, men hvis vi, går lidt, øh, hvis vi tager det her med, hvad der er sandt og falsk, ikke? er I så meget <trykker> kritiske over for, hvad I læser og hører sig? Eller som du måske var lidt inde på det, jeg går bare med. Øh, nej, altså jeg går ikke bare med. Det er sådan mere, som Frederikke sagde, at man sådan lige prøver at bekræfte mig. Har du hørt det her? Tror du, det er rigtigt? Sådan, mm. Det er ikke sådan for at gå rundt. Jeg går ikke ind i et eller andet rum, hvor der sidder 10 mennesker. Nu skal I høre, hvad jeg har ja, ja, hørt. Ja, ja. For eksempel, ja nej. Det gør jeg sgu ikke. Men jeg kan godt sådan prøve sådan at bekræfte eller afkræfte med venner, om de har hørt anderledes eller et eller andet. Øh, og hvad var det, dit spørgsmål? Var det her simpelthen glemt nu? Hvad, hvad, hvad med ting, I læser? Eller ja, det er meget kritisk. Jamen, altså, det, du ikke sådan... Altså, jeg har lige haft et, noget her... Men hvad sker der? Og der børn. Med Kong Frederik. Der kommer bare at løbe børn løbende. Ja. Der, sker, der sker simpelthen sådan <laughs> noget. Øh, det bliver hølet helt ud af det. Øh, så kom der selvfølgelig bare løbe børn løbende <laughs> i studiet. <laughs> der, det, og så er altså, det altså, den, altså, den, altså, den, altså, de leger med den. <laughs> nej, nej, du stopper det. Godt, prøv at høre. Jeg bliver hyldet hele udlandet. Der er lige optaget lille optaget program, hvor TikTok for eksempel. Det de mere dø. Det er med, de lige den der det er Så derovre. upassende. Altså. <laughs> så upassende. Okay. De, de, de, de, de, de, ja. Vi skal lige fokusere igen. Okay, godt. De damer Hej, <laughs> TikTok. Ja, Søren. Ja. Tror I på ikke på en del ting på TikTok. Oh. Altså, jo, altså, altså, det, det ved jeg ikke. Altså, det kommer ind på hvilken Altså sammenhæng. Altså. Sådan, altså jeg kan, fleste... godt, jeg kan tit bruge det i stedet for Google faktisk, fordi jeg godt kan lide ja, at ja, høre ja, ja. folk, der er almindelige mennesker, sige, jeg har prøvet det her, jeg fandt min knude sådan og sådan. Det er, fordi jeg sådan en, jeg kan godt sådan, bekymrer mig meget om sygdomme og sådan noget. Og hvis man går på netdokter, så fejler man jo, og ja, ja. så har man jo tarmslynger kraft og hele imod det. Ja, ja, Men hvis man så går på TikTok sådan, så så det er en almindelig person, der har siddet og sagt, det her er min oplevelse, og hvis du oplever det her, så kan du altså godt tage til lægen, eller... Ja, er du, er du, men du er ikke ude på konter? Det ved jeg ikke, jeg, jeg, fordi jeg føler også, når jeg så fejler noget, så synes jeg ikke, at jeg sådan er pjævset, eller sådan, men jeg, kan, jeg føler, at... Er der er du meget standhaft, ja. Ja, men, et, men inde i mit eget hoved, altså sådan, så er jeg ved at dø. Ja. <laughs> så, så tror jeg seriøst, at sådan, jeg har to dage tilbage. Ja. Hvad, hvad med dig, Fred? Tror du også på øh, sindssygt mange ting på TikTok, og sådan? noget? hvis der er en, der sidder og overbeviser. Ja. Uh, altså, sådan, det er sådan både over, og så altså nogle gange, så man også være lidt lulu, og det var sådan lidt, du ved, sådan eller anden, der om en og sådan noget. <laughs> jeg ja, nogle gange tænker jeg sådan, det en jeg dig des, des, des, des about you, claim, andet, Ja, ja. Så sådan, Brug den her lyd, hvis du vil have, dit liv skal forandre sig drastisk Hvor Brug ikke den lyd? Nej. Nej. Men jeg ser okay, den, så tænker okay. jeg, det nok. Altså, ja, okay, jeg vil indrømme, at jeg har gjort den nogle gange, og sådan <laughs> så nu tror jeg, nu jeg nød at stoppe med at bruge det fucking shit I skal stoppe med at tro på alt, i hvert fald på TikTok især I tror ja. heller ikke, jorden er flad Ej, det er så langt ud af, at vi heller ikke Ej. Ej, der har jeg faktisk været sådan op og ned Har du været op rigtig... og ned der? Ja Nej. Det er jo den klassisk, men det fordi, på Tror du heller ikke inden... på tyndekraften så? Jo jo, men det er fordi, at jeg kan se gode, altså sådan, øh, gode ting ved begge ting altså Hvorfor tror noget. du, jorden er flad? Jeg bliver nødt til at høre det Nej, jeg tror ikke, det er ikke, fordi jeg tror, at jorden er flad, men jeg kan bare se gode argumenter ved begge ting, og så pludselig NASA og sådan noget. Altså sådan, vi ved jo altså ved konkret ikke, hvad der, sådan, hvad der foregår inde hos dem og sådan noget. Altså, sådan, hvad de billeder er ud fra. Ja, altså, men jeg ved godt, at man godt kan se eller jorden, den eller en kurve sådan når man flyver. Og sådan, så jeg tror jo også, den rundt er rundt, det ikke det. Men jeg kan bare godt se, sådan, altså, hvor folk de kommer fra. Altså, fordi man ikke rigtig ved noget. Altså nogle konspirationsteorier om, ja, at NASA laver, og ja. også til at tro, så de kan lave noget andet. Så stiftet. I falder også ned i de der konspirationthuller der? Ja, ja altså sådan, Nej, jeg lytter til dem. Og, ja. og så tænker jeg sådan, ej, det håber jeg virkelig ikke er rigtigt. For jeg kan ikke forholde mig til, hvis det skulle være rigtigt. Så jeg gider faktisk ikke gå dybere ned i det, for så kommer de der fatale tanker igen med, at nu det slutter det hele. Ja. Vi kom ud på et vanvittigt tidsspor, fordi det handler jo om kongen, det her. Jeg Nå. ved ikke lige, hvorfor vi kom ud på et vanvittigt tidsspor. Men jeg vil simpelthen spørge så, hvis nu det handler om fred, altså vores konge, om kærlighed, mm -hmm. hvis nu det handler om kærlighed, det her, er det så ikke en god idé, at han havde rejst til Spanien igen? Øhm, hvis det handler om kærlighed, han har jo en kone, han er gift med. Ja. Som han har gjort til dronning, han har fire børn. Ja, nej men sådan. Og plus han har den her høje rang og stilling, du ved, Også fordi der skal fandme noget til det. man bliver forelsket? Altså ja. sådan, Så skal han fandme have cheated meget. Det jeg hører sige det er hans titel og hans ansvar som konge. Det er simpelthen det står højere end kærligheden til måske. Ja, ja. fordi det er sådan det er med konghuset. Ja. Jeg har også tit haft snakket med venner og sådan, noget, sådan, hvorfor vi egentlig har konghuset. Det er jo en ja, sænshygge gammel tradition. Og det er jo ikke noget, jeg ved godt, man har ikke selv bedt om det, man har jo ikke selv valgt at blive født ind i sådan en familie. Men det er bare sådan, det er. Altså, Kongehuset er gammeldags, og sådan skal det blive ved med i hvert fald. De skal de ikke blive ved med sådan at. Nej, de skal ikke have de privilegier over vores almindelige menneskers Nej, privilegier. Jeg, det synes det jeg ikke er heller ikke. Det, de skal opretholde en vis standard. Mm. En vis standard. Ja. Hvilke råd vil I her til slut vil I så give til, til kongen, til Frederik? Jeg hvis du lytter med, så øh, bas lige ned med de der Spanien-ture, der du kan få sol til sommer. Bas ned fra ja. Spanien-turene. Mm -hmm. Eller værne om din familie, der ja. Pas på familien. Vi er smukke, ja. smukke børn. Ja. Med det, så lad os ja, gå ja, videre. Det. Jeg kan godt lide at sidde og danse. Det er altid så hyggeligt. Nå, vi skal videre til dagens næste punkt. Er I klar? Yeah. Mm -hmm. I gør det godt. Jeg håber altså, at hun, hun er okay. Ja, yeah, ja. Yeah. Det er bare nogle gange, så er det bare lige... Ja, så går det lige, så, så bliver man lidt syg, eller ikke syg, hvad hedder det. Så får man det dårligt. Det yeah. Skuespilleren Bradley Cooper, kender du ham? Ja, det, det gør der. vi da. Uh, nej. han er så lækker, ja. Han har netop fortalt i en podcast, at han elsker at gå rundt nøgen derhjemme. Ja, og det, er, og det har fået en velkommen til. Det har fået en del, til. Okay, fået okay, en del mennesker op i det røde felt. Okay. Men det er altså, fordi han har en datter på seks år også. Hvorfor er det... Og du, det er det her, det handler om, Jasmin. Og dermed så går han jo også en rundt foran hende. Bradley Cooper nævnte også, at det er meget normalt, at de har samtaler med, altså, han har samtaler med sin datter, imens han er på tøjlidtet. Højst Ja. Det er også nummer to, eller hvad man kalder det. Så, øh, Jasmin, du var helt oppe at køre der. Er der en grænse for at være ublufærdig over for sine børn? Det er krafted med ikke noget, du skal seksualisere. Det er simpelthen så tagligt synes jeg, fordi... Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg selv er, altså, vi, jeg er opvokset i en familie, hvor vi sådan er meget frie med sådan noget. Det er jo ikke fordi, at jeg, da jeg var barn, så seksuelt på min far, eller min far så seksuelt på mig, eller min mor for den, så jeg gik også i bad med min mor og sådan noget. Og jeg synes faktisk, at det var vigtigt for min måde at vokse op på, at jeg netop så mine forældre, som de var. Fordi det er også mine rollemodeller. Ikke bare med, hvordan de opfører sig, men også, hvordan de ser ud. Øh, og jeg synes simpelthen... Jamen, jeg kan faktisk blive så rasende over, at folk... De, jeg synes nogle gange, at det her samfund bliver sådan lidt for sarte over for nogle ting, fordi oh, det er fandme også bare ulækkert, og han er en krænker, og han er, nej han er ikke, han har et barn, altså og han er bare nøgen, det er jo ikke forfærdeligt at være nøgen, det er jo, det er jo helt naturligt at være nøgen. Fuldstændig. Er du enig eller hvad, Fredrik? Fuldstændig. Jeg er også øh, vokset op i en familie, også, også, hvor mine forældre også har gået nøgen rundt derhjemme, altså jeg ved ikke om det var, fordi at det var en anden tid, og det er en anden generation ved nu, hvor det jo ellers skal være så altså ikke pisforne, men altså sådan at alt skal virke så krænkende lige meget hvad. Altså, sådan, vi er jo vokset op i vores naturlige krop, eller hvad man skal sige. Du ved. Altså, jeg er da også vant til, at min far han stod op om morgenen, så gik han også ned og lavede rundstyk, og altså, splitterragende hans hjørne. Ikke? Og, min og, mor, det, og min mor min altså, altså. Ja, for... der er ikke noget galt i det. Altså Nå, sådan... men også fordi, hvis man begynder at sige, at, at det er forkert, så lader du jo, altså, og, og man samtidig også kæmper for, at vi skal være frie, og vi skal kunne elske vores kroppe og sådan noget, det kommer vi jo netop ikke til, hvis det er så skidehammerende forbudt at være nøgen. Og det altid bliver seksualiseret, fordi det er ikke seksuelt at være nøgen. Det kan det mm. være, hvis man har en partner, og man er intim med. Men det er ikke seksuelt at være nøgen. Det er så naturligt som at gå på toilettet og som at spise. Altså, ja. det synes jeg virkelig er så Så, træls. Ja. så det, I siger, det er, der er absolut intet galt i, at han går nøgen rundt foran sine seks-årige det er ja, jeg ikke. bestemt ikke. Er I, nu bor I jo sammen. Ja. Er I meget blevet færdige derhjemme? Overhovedet, ja, overhovedet ikke Nej. <laughs> altså, Der er I også bare splitter nøgen hans hjørne Splitter altså, jeg gik, jeg gik, altså, røgnet hans hjørne altså, røvne altså, røvne For eksempel bare i går, da jeg var i fadet I går aftes. Så, <laughs> så, så jeg smiler og sart, at jeg de lægger dem på sofaen Og jeg går sådan forbi sådan, altså, i gangen, Og så kan de jo se at fra stuen af Og så er jeg ud i gangen fra fadetværelsen altså, Så gik jeg sådan forbi flere gange Altså med vilje nøgen, for de skulle lægge mærke til mig <laughs> Ja, bare sådan for at lave sjov og sådan. Ja, altså, du gik bare med vilje frem og tilbage, nøgen, ja, foran for Sara og, og, og Jasmin. Ja, ja, eller så kommer det... vi, hvad synes du om, de her nye trusser, eller sådan, så kommer e det er sådan, at det bare. Godhood, ja. <laughs> og, og I kigger lige op på telefonen og sådan noget. Det, ja, der... ja, ja, sådan, ja, det er sgu da meget fint. No, ja men det. Altså, ja. det der, igen, det sidder man jo heller ikke og bliver fuldstændig opstemt af. Det er jo ikke seksuelt, for helvede. Nej, præcis. Jeg har en god tendens til at altid lige være nøgen sådan foran mig, og så skulle jeg altid lige bukser for <laughs> Det er jeg, jeg en gang i går. <laughs> Nej, det er <sigt>, <laughs> aldrig. Altså, obvist, Nej, jeg var ikke nogen. Og så sofaen, og så Den gang der har du lå. <laughs> <laughs> altså, hvad er det, der foregår det? Ligger du spredt ben? Jeg gør ikke. Fred, din fed jo. Nej, jeg gør ikke. Det altså, er nok den, der er vi, mest nøgne i det hjem. Ja, ja, og de, det ja. de, oh, hvad Min det? Nabo eller vores de, naboer. De, dem, der bor på den anden side af gaden, de får fandme set noget, tror jeg, hvis de bare kigger ind af vores vindue. Okay, så altså, de har rullet gardinerne for en gang, eller sådan noget, tror jeg. Okay, så, så jeg kan <laughs> konkludere, at I i hvert fald ikke blevet færdige. Nej, for saten. Ej, ej, ej. Så Men er, det, er, er I det over Vænder så, måske. Altså kan man godt risikere, hvis man går hjem og besøger dig, Frederik eller et eller andet, og så ses Jasmin løb nøgen rundt igennem. <laughs> <laughs> jeg tror, det er af hvilken veninde eller ven det er. Ja, altså, ja. bestemt. Ja. altså jeg er ikke blevet over for nogen. Vil det være forskel på det andet køn? Hvis nu du var en, en mand? Ja, mm. det ville jeg ikke, men ja, det ville jeg ikke. Ja, det også, det men det er, fordi jeg synes, det også er upassende over for dem. Jeg gider ikke, ja, ja. at de skal komme ind i vores hjem og så føle, at Ej, nu skal jeg kigge væk, eller sådan, jeg må ikke kigge. Det er jo upassende, af er til. Ja, ja, ja. Altså hvis der er en person, jeg ikke kender Og det, så, det synes jeg bare, du er interessant, fordi jeg lige har sagt, det ikke er seksuelt at være nøgen, men det er noget andet, når det er ens børn, det er familie. Det, er, det, det skal simpelthen ikke være, det skal ikke seksualiseres. Men når det er øh, et andet køn af samme alder en eller andens... Øh, Rumi's ven, så er det jo mere upassende. Det, det, er, jo ikke, det er jo ikke en familiemedlem, det er jo ikke nogen, der er tæt på dig. Jeg går heller ikke ned på gaden, altså... Ej, ej. Nej, det gør du højt ikke. Ej. Men, men øh, datterens alder, 6 år, mm. spiller det en rolle i det her. Altså, hvad hvis nu hun var 15? Er man så stadig nøgnet foran sine teenagebørn? Så kan hun vel selv sige fra, hvis hun synes, det er træns. Ja, så var bare sådan, ej far, lad med at gå rundt. Ja, og så tror jeg, at han respekterer, det, så vil jeg stoppe med at gøre det. Ja, og jeg tror det heller ikke, at barnet har et problem med det, hvis det er sådan, de altid har gjort. Så, jeg altså, tror måske også, at han selv også tænker, okay, det er fordi hun bare er ung lige nu, altså, sådan, at det er ikke fordi det spiller nogen rolle. Hun men bare man tænker, et måske barn. tænker, at okay, hun får selvfølgelig også nogle grænser, jo ældre hun bliver. Så derfor vil han også respektere hendes grænser, Altså så altså automatisk altså selv ikke gøre det, når hun bliver. ældre. Okay, så, så det spiller lidt en rolle, eller men det kommer an på, hvor meget man kan sige fra, eller mm. Ja, på en eller anden måde også. Altså sådan, fordi. Nej, fordi nu synes jeg, det bliver vendt til, at, sådan, at så gør han jo bare noget, som hun ikke selv kan sige fra over, fordi hun er kun 6 år. Hun ja. synes, det er normalt. Hun er 6 år gammel. Hun gør, som hendes forældre gør og siger. Så det... Hun er i gang med at blive opdraget stadigvæk. Hun har ikke sine egne holdninger endnu på den måde. Altså, ja. Ja. Nu er det jo en, en diskussion, der er startet her, men øh, hvis I kunne give et råd til, til Bradley Cooper i netop den her diskussion, hvad, hvad skulle det være, Fred? Jeg vil bare sige, do your thing you you Lad være med at sige det højt til medierne okay. Fordi der er så mange twisted mennesker derude Der synes at alt er galt i ja, den her det er verden så, øh, tør, så det du plejer at gøre Men at være med at sige det til medierne Lad være med at snakke medierne ja. altså. Hader <laughs> mm. mm. når folk snakker med medierne Det ja. er bare det værste Slept og så var den nøgen der hjemme. Huh, har vi. Er det du sagde det er fred? Tak for det. Jeg er blevet Jeg kan godt ligt fredet i dag. Fredet udlægger bare ja. Altså, ja. hvis hun ikke kan høre Saro der bussen, så kan vi ligt godt bare tage dig under bussen. Ja, ja. Jeg får altså... os lige. Jeg går ud faktisk. <laughs> Nej, det kan... <laughs> han alene. Nej, det kan ikke. det kan ikke være fredet. Jeg kan ikke miste. Hun kan ikke Jeg... udføre et program. Jeg har allerede mistet en af panelet i dag. No. <laughs> Amalie. <One> man da. <laughs> vi er en runmand da nu. <laughs> Amalies, det kunne også være en sindssyg overskrift, ikke? Sarah forlader studiet. <laughs> det vil bare være sådan lidt mærkeligt. <laughs> Jeg får lige bare sådan, hvad er der sket? Har ja, Markus ja. nu sagt et eller andet? Har Markus nu sagt et eller andet? Er de tyranneterede i hende? Ja. <laughs> Nå, Amalie Ciggetis, Amalie Ciggetis, Ciggeti. Ciggeti, ikke? kæreste Mikkel Skelskov, har været ude at sige, at han ikke bryder sig om Amalies mor. Mm. Mm. Og øh, hun har Charlotte. Og de ikke kommer til at blive venner forløbigt. Det kommer efter alt det drama, der har været offentligt mellem Amalie og Mikkel, som har skabt det dårlige forhold til Amalias mor. Øhm, Mikkel øh, er jo, som nævnt, rigtig uvenner. Jeg ved ikke lige over hvad med øh, svigermoren. Charlotte har været ude at sige, at hun er klar til at forsones sig med Mikkel. Mm. Og øh, hun håber en dag, at det bliver forsonet, så hun kan være med til at tænke med sine børnebørn igen. Det er jo lidt et uh, familiedrama, et offentligt familiedrama, og uh, jeg vil høre jer, bør Mikkel blive venner med Charlotte igen, eller er der en grænse for, hvad man kan tilgive? Vi ved jo ikke, hvad der er op og ned, når vi ikke er så inde i det der, Jasmin. Altså, det tænker jeg også er vanskeligt, når man ikke ved, hvad det er, der er foregået, fordi, men hvad jeg kunne forestille mig, så tror jeg måske, at, fordi det er ikke sådan frygteligt godt, han har er blevet fremstillet i medierne heller, og Malie har også udtalt sig virkelig dårligt om ham førhen, så jeg tænker, deres forhold, uanset hvad, har været mega turbulent, og så tror jeg bare, at man som mor godt kunne have lyst til at træde ind for sin datter, selvom, og så er det så bare ikke lige ens plads længere, og det kunne godt være sådan noget, der gjorde, at man blev uvenner med med, hvad hedder det, ja. Jeg ved jo ikke, om det der foregået, men det kunne jeg bare forestille mig. Og så er hun klar til at forsones sig, fordi at, at hun er sådan, okay, undskyld, det var ikke min plads, og han er bare stadigvæk sur over det. Jeg ved, det ikke. jeg ved ikke hvad der er foregået, men, øh, det må han sgu selv om. Det kan jo godt være, at det er noget, der har været utilgiveligt. Det ved jeg jo ikke. Øh, ja. fred hvad tænker du? Altså, lidt af det samme, selvfølgelig, som Jasmine siger og sådan noget. Men altså, så synes jeg også, at hun, hun vil jo også sige, at hun gerne vil forsones og sådan noget, fordi hun ligesom gerne vil have et godt forhold til sine børnebørn, og hvilket jeg også forstår lidt. Og så tænker jeg da også bare, at så burde man måske være voksen nok også til at tænke, okay, vi kan godt sætte det her drama, og det her til sidde. Selvfølgelig ved man jo ikke, hvad der er sket overhovedet, mm. så vi kan ikke udtale sig men måske bare sådan, okay, så gør vi det for børnebørn, Altså børn skyld, ikke? Ja. Ja. Altså sådan, at Så er det ikke fordi, de behøver at være sammen hele tiden, men sådan, så kan de jo godt lave nogle aftaler, hvor det er ja, fødselsdag, komme sammen et ja, ja. eller andet, ja. og man så gør det for børnenes skyld, så holder man det måske lige clean slate der, og så må man jo have i privaten de holdninger og meninger, man har om den anden person. Ja. Eller sådan. Så, så du vil sige, nu bliver lige venner for børnenes også fordi altså, jeg, de vil gerne 100%. se i deres mor. 100 procent for børnene skyld. Mm. Okay, okay. Mikkel har været ude at sige, at det, der er sket mellem Amalie og ham, har gjort dem stærkere. Tror I også det? Tror I på, at der alt kan gøre en stærkere som par, uanset hvor turbulente de tænker? Nu kan jeg jo lige nævne, at der er hele den her kidnappingssag. <laughs> Jamen, det er og, det, jeg stadig tænkt på. Ja. Ja, hvor han er blevet anklaget for at kidnappe børnene. Ja, det var Men nu lidt. står de altså for, ved den røde løber sammen. Øh, altså... Altså udfra set, ud set, så er det jo sådan lidt voldsomt, at man ligesom ser den her artikel med et kidnapning, og jeg ved ikke hvad, er ud og Amalia var jo helt fra den, og ligner det andet, og så er det lige pludselig kort tid efter, så står sammen igen, og nu er de så fundet sammen, så er man sådan lidt... Det lyder ekstremt okay. voldsomt og turbulent. Hvad? Det lyder så turbulent. Det lyder så, altså, det lyder så voldsomt, også fordi sådan, okay, altså... Ved de godt, hvad hvilken altså, effekt det har på deres børn også? Ja, lige præcis. Altså, sådan, ja... Så, så det lyder lidt som om, I ikke tror på, at alt kan gøre dig stærkere? Ja, nej, det kan det sgu ikke. aldrig løbe tilbage til en fuser. Nej. Okay, så I er faktisk lidt sådan, uh, her. Man, man kan godt som par skændes, være uenige ja. og, komme og altså, forsones igen, eller hvad man siger. Men mm. det der med at gå fra hinanden og finde sammen igen, gå fra hinanden finde sammen igen, det tror jeg ikke en skid på. Stop nu. Altså. Så I, I ser dem lidt som sådan en red flag par, kan, ja. man, kan man kalde det? ja, ja. Det, det er ikke lige de positive lamper, der spiller der. Så spørger jeg bare jer, ja, har I oplevet familiedrama, der ikke kunne fixes? Nej. Hvad? Nej, altså sådan... nej. Øh. Altså, jo, der har det været familiedrama og sådan noget, men det er altid lykkedes i sidste ende, og så blev det fikset, og... Det er blevet stærkere, okay. f.eks. det. Okay, men der er, ikke noget, der er ikke nogen af jer, der har slået hånden af nogen, eller nogen, der har slået hånden af jer eller nej. i den familien. Jeg føler bare altid, at i alle familier, der er der et eller andet, som der ligesom... Der er noget i alle familier, ja. altså, der er ikke stort spiller. som småt, men... Nej, jeg har ikke været ved at slå hånden af nogen, der er heller ikke nogen, der har slået hånden af mig, eller mine familiemedlemmer. Nej. Mm -hmm. nej. Men i al og I er alle sammen bare super gode venner med familien, så? Hele familien? Ja, altså der er... Ja, ja, ja, jeg føler ja, ikke, der er nogen. Nej. Ja. Jeg har det godt med alle i min familie. Okay. Jamen, så skal jeg så spørge jer. Det er jo tydeligt, at Malie har valgt side. Fordi hun vælger jo... mega ja. Frem for, for moreren, ikke? Øh, synes I også, der er et eller andet underliggende hierarki i en familie? Er der nogen, man bør stå mere op for end andre? Nu skal jeg for eksempel sige, at forældre for eksempel, en, ens fætter Jens. Ja, eller, det, altså... ja, det synes jeg. Men jeg synes også, at der er jo også det der med, at nu har du... Det kan være, du er morer men nu er dine børn voksne, så du skal ikke længere hvad skal man sige, øh, på den måde øh, tage dig af det barn med. Du skal være der, hvis hun har brug for hjælp, og kommer en og siger, mor, kan du lige hjælpe mig med det her? Men når man ikke beder om hjælp, så skal man kende sin plads lidt, føler jeg. Fordi så har man som voksen menneske selv valgt, hvem man kommer til med ting, og hvem man gerne vil rådgive sig af, og ikke. Selvfølgelig, hvis der er noget, man ja, altså sådan virkelig ser er ødelæggende for ens øh, Barn, som er voksen nu, så kan man jo godt man kan jo godt sige sin holdning, men pas nu på med at træde for meget ind. Jeg kan også bare genkende det i forhold til min søster og hendes børn og mine forældre, fordi de er jo bare bedsteforældre. Mm. Øh, og de kan også nogle gange være sådan, have lyst til, at sådan, du skal gøre sådan her i stedet mm. for, men det er bare slet ikke deres plads. Fordi nu det er det min søster, der er mor til børnene og ikke dem. Altså sådan, ja, det ved jeg sgu ikke. Giver det mening noget, det jeg siger? Mm, halv, halv, halv, ja, absolut. altså for mig, for, altså for mig, så, så, for mig så handler det også stadigvæk om situationen, hvem man står op for, om hvem der er right or wrong i situationen jo. Altså sådan, det er du hensyt til, sådan ikke? Jo, hvad altså det, for mig er det mere sådan, har han valgt den rigtige side? Ja. Altså, fordi at, at, skal man altid have familien tættest på? Altså, nej. Altså, altså, nej, det kommer jo an på, om, hvad, hvad der er foregået jo. Mm. Altså sådan, det kommer an på, hvilken situation man sidder i. Om det så er min mor, der er wrong, eller min fætter, der er wrong. Altså så, så vil jeg jo stå op for den person. Hvad jeg føler, der retmæssigt, altså mm. ret, ikke? Helt sikkert. Jeg tror også, det jeg siger, det er meget farvet af, hvilket indtryk jeg har af mail. Så altså, jeg føler ikke, det af hendes, altså, morens skyld. Men jeg synes... Hun... Har du dårligt indtryk af Hamil? være med, med Amalie? Også. Nej, men det ved jeg ikke. Jeg tror bare, hun rigtig gerne vil være forelsket og have en... Øh... Ja, det ved jeg ikke. Man kan vel bare, bare blive desperat gerne... for kærlighed. Jeg tror også, man... også bare, hun vil gerne have sin familie til at fungere. Ja. Altså sådan, også det, man vokser op med, at man har både begge sine forældre og sådan noget. fordi ja. det er jo meget sådan moderne i godseøjene. ikke at folk, eller for, ens forældre bliver skældt nu om dagen. Altså sådan... Det, det, det, det er sjældent, man ser, at folk eller forældre, der bliver sammen, ja. synes jeg i hvert fald selv. Har I oplevet at have en kæreste eller en ekskæreste, der ikke kunne med jeres familie? Ja. Har du det? Mm. Hvad hva, hva, hva, hva, hva så? Han Nå, jeg skal jo en... lidt om det. Ja, altså, fordi jeg har lyst til at sidde her og snakke virkelig dårligt om ham, men han var virkelig en, en virkelig dårlig kæreste. Altså, grund til mange problemer i mit liv, efter at jeg gik fra ham og alt muligt. Og min far har aldrig kunne lide ham. Han har kun... Har øh, er er, er, er, han kørt der psykisk ned, eller hvad? Ja, altså det var et psykisk voldeligt forhold. Og det øh, har mine forældre jo selvfølgelig lagt ører og øjne til, at, og jeg har ikke vil snakke om det. Jeg har altid bare... Ja, jeg har bare været rigtig langt nede, og det har mine forældre jo set, og det er jo på grund af ham, og det var de slet ikke i tvivl om, så nej, de kunne ikke lide ham. Og det, var det ja. sådan en kontrollerende forhold eller hvad? Altså, ja, meget, ja. Og du måtte ikke gøre ting eller hvad? Ja, ja, og jeg skulle sende billeder af, hvad jeg havde på, hvis jeg skulle ud og oh. sådan noget, fordi at jeg skulle ikke klæde mig billigt, og hvis man kender mig, så klæder jeg mig i forvejen ikke billigt, og hvis jeg så havde lyst, så skulle jeg da have, altså sådan, ja, det er en længere snak, men øh, alting, alt blev kontrolleret, og hvor meget jeg var sammen med ham og... Hvis at jeg... Ja, jamen, ej, det gider, jeg gider slet ikke engang at gå ned i det. Det var rigtig, rigtig mange ting. Alt blev kontrolleret. Okay, shit. Men øh, din familie kunne godt se de her røde, red flags igen, kan man kalde ja, det? Ja, men de kunne ikke sige noget, fordi at jeg blev sur på dem, hvis de ville snakke <coughs> dårligt om ham eller noget. Fordi at man også, når man bliver kørt psykisk ned på den måde, så bliver man også afhængig af den person, og man elsker personen helt vildt højt, tror man. Øh, eller det gør man nok, men... Øh, ja, Hvordan så kom du det... ud af det så? Hvad, hvad, hvad? Øh, jeg var heldigvis, jeg fik åbnet op over for venner, og ja, mest venner, ikke så meget familie, fordi det blev for tæt på på en eller anden måde. Jeg fik åbnet op til alle mine venner, og ikke fordi de rådede mig til det, men sådan deres reaktioner, og sådan jo flere snakkede med omkring det, og hvor flere gange jeg hørte, at det er virkelig galt, det her, og sådan, det, står, det står simpelthen så dårligt til, så blev jeg mere og mere klar over det, og lød mere og mere mærke til det. Og det tog mig, altså, det var et helt år, jeg, jeg tog om at tage beslutningen. Jeg grundet et helt år, jeg ikke havde lyst til at være kæreste med ham, men jeg, jeg kunne ikke for mig selv se det, for jeg følte, jeg var overhængig af ham. Jeg følte ikke, at jeg kunne leve uden ham. Og jeg var bange for, at han bare ville finde en anden to dage efter. Altså sådan, ja, det er mega svært at sætte sig ind i, ja. hvis ikke man har prøvet det, men man er fuldstændig lyst fast, mig man er i et fængsel Ja. ja, det er noget vildt. Det er stærke sager, det der. Det er, det ja. altså. Hvor lang tid var I sammen, der er kort? Tre år. Tre år, så er det også lang tid. Og det var fra, jeg var 15 til jeg var 18, så det er sådan den mest, jeg synes, det er en virkelig sårbar alder, når man er 15, sådan teenager, og man er pige og sådan noget. Ja. Og jeg, ja, det ved jeg ikke, jeg synes, det er en sårbar alder også. Så har det, Jeg var et nemt offer for ham, kan man sige. Ja. Ja. Fred, hvad med dig? Har du oplevet en ekskæreste eller en kæreste, der... Nej, ikke altså, med øh, nej fordi jeg, jeg ved ikke, jeg tror jeg altid, jeg har været meget påpasset med, at jeg tog med hjem til mine altså forældre, som skulle møde mine forældre. Men forældre de er meget stående, mega åbne og sådan, mega medkommende, og de snakker også bare derud af. Altså, så siger de selvfølgelig også deres holdning og mening, hvis der, ja. der er noget. De kan de også godt finde på, at sige over for personen, altså, hvis jeg er sådan, ej, du ved, et eller andet. Men jeg tror bare, at det bare min der har vi altid været sådan lidt, vi har tænkt over, hvem vi tog med hjem. Fordi hvis vi skulle tage en person med hjem, så er det fordi, det var en person, der skulle blive. Altså, de, hvis vi skulle møde vores forældre, så er det fordi, det er nogen, vi er ser omkring. Okay, så du er meget om, hvem du lige viser familien til. Ja, det er virkelig ikke sagt mange af mine forældre, har mødt. Det er jeg virkelig også. Det er kun min kæreste, der har været hjemme. Ja. Okay. Jeg har aldrig altså, har en Altså? Jeg... Ja, han har mødt mine forældre. Ja, ja. Ja, ja. Vite kærester. Ja. Hvem, din ekskæreste har jo også mødt dem. Ja, ja. Så to. Ja, så to. Altså min kærester. Jeg har aldrig taget en ja. fyr med hjem, altså sådan, en, jeg bare har været. Nå, bare sådan... aldrig en i mit liv. Jeg føler også sådan en ting, du ved sådan, cementere et forhold, det er, hvis man møder forældre. Ja. ja det, så er man sådan, det. der nu er vi kærester. Ja. Altså, det Jamen, føler jeg virkelig, fordi det repræsenterer mig, og jeg altså, det åh, nej, det, det er stask, og de ja. skal heller ikke, det her de har der heller ikke fortjent, før de har vist mig, at de vil være sammen med mig. De har det heller ikke fortjent at med min familie, som er så dejlige og altså sådan. Ja. Nej, jeg skulle heller ikke komme ud sådan en morgen, der til morgen, jeg stiller, hej. Ja. Ellers tak. Hvilke råd vi så give til Charlotte og Mikkel? Det er Amales mor selvfølgelig igen. Ja, yeah, jeg tror bare... Vi behøver ikke at blive yeah. venner, men Nej. opfør lige ordentligt for børnens skyld. Ja, præcis. Så lad være med at lave det større nummer ud af det nu. Ja. Ja, tag den privat. Jeg er to ja. sammen. Det skal ikke være over for børnene. Godt. Det ja, er præcis. Jeg er så vildt med, at danser hver gang, de børnene på. <laughs> Nå, vi skal til dagens sidste lille dilemma her. Og er det fordi, at Janne re forsøg foran og Christian Fuglendorf, komikeren, har netop snakket i podcasten Hvad så om den offentlige domstol? De mener, at Cecilia Havgård, EKE, Sille Maus og Katrine Dias, er blevet dømt for hårdt af den offentlige domstol. Fuglendorf nævner også, at han har langt hellere vil dømmes af statens domstol end den offentlige, for der kan man rent faktisk afsone sin straf. Så vi skal snakke lidt om den offentlige domstol, ikke? Ja. Og øh, jeg skal jo høre jeg er I nogensinde blevet dømt af den offentlige domstol. Nej. Nej. Nej. Aldrig rigtigt. Nej. Nej. Nej. Ja, heller ikke det er. Nej. Men Frederik, har der ikke der var, den offentlige domstol, har de ikke altid haft en holdning til dig? Nå, øh, men jeg forstår ikke lige helt. Altså, altså for eksempel det der med sådan, hvis man laver en fejltagelse. Det kan være... Altså det er almindelige mennesker, vi er enige om det, som... Sådan... Mm. Altså, Reddit. de her shitstorms, no. som der har været med Sille Maus, og så hende der, Christine Diaz. Og den offentlige domstol, det er jo dem, det, det er bare alle mennesker. Det er men, no. og så på den måde, jeg tænkte også lige, ja. altså hvad? Ja. Men altså, ja, okay. Er, der så ikke, er du ikke blevet dømt lidt? Altså, jo, det er jeg vel nok. Men altså, jeg er meget god til at tage ind, i, ind igennem det ene og ud gennem det andet øre. Og så, altså, sådan, lad være med at sådan, læse kommentarer og sådan noget. Altså, det kan godt være, at jeg måske er blevet dømt på det ene eller det andet, men... Øh, Ja, det ved jeg, jeg lytter ikke rigtigt til det. Er du god til at bare lade tingene køre straight through? Altså, du... synes, det synes jeg stadig er lige bare... Ja. Hvad med altså, dig, sådan... Jeg synes også, at du... Altså... Ikke, altså, nu tænker jeg på dig. Nå. <laughs> jeg, <smien> om dig. <laughs> jeg synes også, at du er skyld. <laughs> Jeg synes også, du er god til... Altså, du skal da ikke blive os, der bare sidder og, og, og, og, og snakker positive ting om Træder, ja, det må jeg da gerne lide. Ja. Altså. Ej, Ej, jeg synes også, du... ikke? Du er så god Gøn. til... Altså. Ja. Du er... Tak, tak, tak, tak. Nej, det. Øh, nej, jeg har aldrig <laughs> følt mig eller været dem, der den offentlige. Offentligheden? Ja, det tror jeg ikke. Nej. Hvis, nu, altså... hvis vi bare tager det generelt mm. så, ikke? Synes I, at det er en god ting, at alle mennesker kan have holdninger, og den her offentlige domstol, nu laver jeg igen sådan nogle situationstegn her, kan, har så stor en magt? Jeg synes, altså, det Altså, de har jo fået Katrin Dias fuldstændig kørte sporet, ikke? Ja. Og Sille også med det her Instagram. At, at, at domstolen for, den offentlige domstol for hård? Øh. Altså, jeg, jeg synes, det er voldsomt. Altså, sådan, det er sindssygt er voldsomt, at øh, så meget offentligheden kan have indflydelse på sådan ens karriere, eller liv, eller whatever. Ja, altså den, den deal, Ja, lige præcis. Altså, sådan at... Det skal gøres til sådan en stor ting, men det er jo sådan det er, sådan, det er i nutiden, altså sådan nutidens Danmark, eller hvad man siger. Øhm. Øh, og så ja, altså det der du faktisk simpelthen, nu er lige kommet tilbage til, for det er for eksempel mig, for nu forstår jeg sådan et spørgsmål ordentligt. Altså sådan, jo, altså sådan, jeg kan godt tage de negative ting til mig og sådan noget, men jeg er selvfølgelig god nok til sådan, at lade det slide og så sådan komme videre. Men jo, altså sådan, jeg synes det er vildt, altså sådan, at man kan blive cancelled, eller hvad man siger på den måde, bare på grund af sådan folk er de har en holdning eller en mening eller kan dømme ind på den måde. Og det er jo lidt det han siger er at man har muligheden for at afsonne, hvis man bliver dømt i retten. Det vi fiksel eller. Men det har man altså ikke, hvis man bliver dømt af offentligheden, for så har du meget svært ved at komme tilbage igen, fordi alle for det her. Og de har, ja, de husker da nemlig, for det de, ja, det de blev super over for så jeg synes det er sådan lidt en blandet ting, fordi det er jo sådan det er blevet på grund af sociale medier og sådan noget. og det kan have virkelig dårlige og negative konsekvenser i det her tilfælde, overfor de her to mennesker, øh, hvor de jo ikke har gjort noget ulovligt. Det er bare noget, som folk synes ikke er i orden ja. eller et eller andet. Og det, er, det synes jeg virkelig også er voldsomt groft, men til gengæld så er der jo også andre sager, hvor det virkelig har været helpful at få det ud til hele befolkningen, fordi ikke alle, der ser nyhederne eller læser øh, hvad hedder sådan noget øh, nyheds. Og sådan noget. Øhm, så det har jo også været godt til at belyse andre sager, hvor folk har gjort noget ulovligt, at sådan, så det er også blevet dømt af offentligheden, kan man sige. Men jeg synes virkelig også, at det... Jeg tror, at der, der er ikke noget, man kan gøre for, at det skal stoppe eller noget. Nej, det, det kan man ikke. Nej, så det er bare sådan, det er, men det er virkelig også ærgerligt, fordi nu har jeg også øh, haft nogle venner, som engang øh, blev mistænkt for en voldtægt. Der var en pige, der havde øh, ja, anmeldt dem... Og de har jo stadigvæk den liggende på, så de blev frikendt. De havde gjort den fed skid, men den hænger jo stadigvæk på dem. Og det er mange år siden nu, så det er jo skid ærgerligt. Og det er jo bare ikke engang offentlige personer, det er jo bare i vores. Hjemby og sådan noget, ja, men det er jo stadigvæk virkelig Præcis, så det kan man også se med rygter der, for eksempel, de generelt så ja. bliver der spredt flere rygter, og så bliver der spredt flere rygter. Og sådan, ej, så de har gjort det, så de har gjort det, så og der, der vil også nogen. være nogle der ja. altid vil tro på at. Nå, ja. ej, men man kan jo godt blive frikend, selvom man har gjort det Præcis, og de og havde med, noget Så det altid bliver slimmer og slimmer og også ja. for eksempel, sådan noget sådan et så også, altså hvis der unge mennesker for det meste også eller ja lige meget hvem der faktisk er egentlig, øhm, så hvis man er byglet og så snakker folk også mere og mere og mere der og sådan noget, og så hvis man ser op med eller andre, så simpelthen også var nogle på på dem, så de har gjort det, jeg føler bare, at det, sådan, det går meget sådan i krone, sådan at så bliver spredt mere og mere, mere, mere. Så hvis I kunne, vil I så ønske og håbe på, at folk ikke snakker så meget om andre? Eller hvad? Er, det, er det den, der er løsningen? Jeg hvad der? Altså, jeg ved, at det godt, at jeg det. Jeg tror bare, man skal tænke holde... lidt over, hvad, hvilke konsekvenser det har for den person, du sidder og skriver om. Altså sådan, hvad du skriver, det er okay at have en holdning til, at man synes ja, ja. ikke, det er i orden, at Christian Dias har lavet plagiat i så mange år, hvilket heller ikke er i orden. Men det kan man jo også godt sige at sådan, det det skulle du fandme ikke gøre. Det nu tro, synes jeg du er utroværdig. Det er jo en konstruktiv måde at sige, at det gider jeg ikke at være tilhænger af. Man skal jo ikke svine folk til på den måde. Det Nej. har været sådan svine stier og mudderkast der ud af fordi at de der mennesker er jo virkelig blevet kastet under bussen som om de har gjort et den fuldstændig vanvittigt. Altså, så jeg synes også de har været for hård mod Lille Maus og Katrine. Ja, det synes jeg virkelig. Ja, altså jeg synes også godt at der kan en kontrast med hvad man skal skrive på de sociale medier i frem for altså, eller i forhold til at så man kan snakke med folk indbyrdes, men så det, man f.eks. poster på de sociale medier og sådan noget. så synes jeg måske godt, at man kan tænke lidt mere over, at måske skal man ikke skrive sådan nogle hårde, negative ord omkring andre mennesker, som man egentlig ikke ved så meget om. Men... Så måske lidt tilbage til det med kampdagen. Være pænere og skrive pænere. Nu er det bare generelt mod alle, måske. Ja. ja, men også sådan, jeg tror, jeg et sted, på, at det kunne noget blive noget. gjort virkelig... Altså sådan, det er sådan på platformene, altså de sociale mediers platforme, der synes jeg, der skulle være mere kontrol med sådan noget med, hvad der er dårlige beskeder. Fordi der er jo kommet sådan nogle på på TikTok, så skal der blive fjernet en kommentar, fordi den var imod vores policy. Nogle gange, så giver det bare ikke nogen mening, at noget bliver fjernet, og andre gange, så der er der direkte mobning, som ikke bliver fjernet. Mm. Og sådan noget, så jeg synes, der kunne være mere kontrol mm. på sådan noget med, hvad der øh, altså, hvad der er i orden at skrive, og hvad der ikke er i orden at skrive. Fordi at folk vil jo aldrig gå hen og sige, det her virkeligheden til mennesket. Altså, for det er virkelig... Ja. Hvis I kunne, vil I så fjerne Reddit? Hvis I, hvis altså, jeg bruger ikke at give det Men det er jo lidt sådan et sted, hvor alle kan. Ligesom ja, det synes jeg er fint også at udtrykke deres holdning. Hvis jeg synes, det er en lorte-app. Ja. Du, vil, du, du vil sige, at den skal væk. Ja, og nu er der ikke engang blevet skrevet noget om mig. Sådan rigtigt. Jeg har været inde og kigget. <laughs> så jeg ved ikke, hvor, hvor god en uh, fortaler jeg er for det, eller noget. Men jeg, jeg synes, det er. Så groft det, der bliver skrevet derinde, ja. altså sådan, og det er så nemt at skrive derinde, for der er ikke nogen, der ved, hvem du er. Du kan sidde som Nå, sådan, en, der en, der har, har gjort fuldstændig, fuldstændig det samme, eller et eller andet, og sidde og skrive, at oh, hun er bare en øh, fed kælling. Eller altså, mm -hmm. jeg synes, virkelig, det er en grov app. Altså, Men er det ikke godt, at der er en, en, et, et frirum for, for alle mennesker til at kunne udtrykke deres holdninger? Nej, for det kan folk slet ikke styre. Nej. Okay. eller Jo, nogle folk kan, men ikke alle. Og sådan altså, vil det jo ja. altid være. Men... Ja, jeg ved ikke, om man, hvor, man skal, hvor, meget, hvor, hvor vidt man kan sige, at man har et frirum til at skrive. Altså, sådan, altså, er det et frirum, at så sidde og skrive, om hun har også bare en fed så, altså du ved, på sådan Reddit. Jeg er slet ikke altså, klar en sådan... for godt, hun rød. Jeg er træt af at se på hendes klamme med ansigt. Ja, hvor, altså altså hvorfor er... hvor, hvor, hvor, hvor skal folk skrive det om mig? Altså, ja. altså sådan, hvor man kan den retsat, at de skal skrive det om mig? Ja, de der er altså, nok altså sådan... frirum, de kan da sige det lige så tosset de vil, ja. ude i luften. Men hvis øh, øh, hvis, der, hvis nu man, der, der er jo også nogle konstruktive ting i det her. Altså, at nogen, der, der har spørgsmål, eller et eller andet, som der bliver svaret på... Men kan man ikke gøre det på Facebook? Det ved jeg ikke, om det er, fordi det ikke er så stort medie, eller et eller andet. Men, men... Jamen, eller Instagram, for den sags skyld. Ja. Hvorfor... Jeg føler bare at det er et samlepunkt for mobbere. Ready, det er den nye version, ligesom det hedder Formandsbring, Ask.fm, og så sådan hvor man kan skrive anonyme ting. Hvad var det? Formandsbring, Ask.fm, og så tror jeg, at Ready er den nye version af det, man skal kalde det. Det er sådan noget, hvor man har for en bruger og sådan og så kan man skrive anonyme spørgsmål. Og der blev folk virkelig mobbet på. Det var også der, der med Lærke Bodesen, det var sådan, hun blev kaldt, det var kendt, det var Ask.fm, og de der nøgenbilleder og sådan noget. Altså sådan... Det, det var så grov en app også og sådan mm -hmm. jeg var hvor gammel var jeg der der var jeg nok sådan 14 15 år det var jo virkelig ødelæggende, når folk Følgelig, skrev noget ja, ja. om dig eller et eller andet altså sådan, jeg, jeg tror faktisk jeg havde en app. jeg blev helt ja. spurgt om, hvorfor jeg havde så skæv en næse. Ja. Rigtig, ja, og hvorfor helvede skal du svare på det ja. <laughs> det kan du det tilbage er det lidt sjovt ja ja men det <laughs> synes, jeg, jeg det synes så... du jo nok dengang. gang jeg var nok lidt mere det er jo aldrig sjovt. lidt mere følelsesmæssigt. ja, ja. Nå. Øh, de damer det har været en absolut fornøjelse Det har det. tak til jer og tak, fordi I holdt ud, og vi skal ud og give ham lidt et kæmpe kram til Sara. Det skal vi. Ja, det, det skal vi altså lige gøre. Yeah. Og øh, hvis... Jo, sidste spørgsmål, faktisk. Og det er altid det, jeg er sådan lidt nysgerrig på. Nu ved jeg, hvordan kærligheden går med dig. Mm -hmm. Rade, hvordan går kærligheden med dig? Mm -hmm. <laughs> øh, ja, det ved jeg ikke lige. Hvad betyder det? Altså, siger du ikke. Nej, altså sådan... Der er en, måske en, der er sød, men altså, det er det. Ja, ja. Jeg synes også, at Megan Fox er sød. Altså, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad? er det en, du snakker med? er det en der? Ja, ja, det er det. Åh, oh, så du ses med en? Nej, jeg ved ikke. Hvor... Jo, du gør. <laughs> det ved jeg ikke lige, fordi han bor ikke her, så det er sådan lidt. Hvor bor han? Det skal jeg ikke. Vi har alle sammen er det haft eller har. Nej, det er ikke udlandet. Og, og det er Jylland? Ja. Okay. Nå. Det ved du godt, vi vi alle sammen haft eller har sådan en, som man bare bliver ved med at have kontakt med. Nej. Er jeg, ikke. jeg kan ikke blive på skæ... <laughs> Er du let fjallet? Er du lidt, er du lidt <laughs> Det er fordi du spørger så meget ind til det. Jamen, var, <laughs> det vil alle jo blive fjollede over. Hej, <laughs> <Jo. laughs> hvor du har en var? Ja. Er du siddende? Nej, Nej det synes jeg stod, i hvert fald det, det. Okay, hvad ja, rimer hans navn på? Hva? Hvad rimer han navn på? <laughs> Æh... Hvad rimer han på? Min, min så. <laughs> Jeg skal hive det ud af dig. Ej. Giver det på flimse? Nej. Det der er da ikke noget navn, der gør.